بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحاضرون ووالده وكنا بابا وكن ماما بالخصوص. و حقا مننوا مزوري كبيسا يا انه نسبيانا و واقعي يا مجتمعوا liwajibu kinadhamama kufanyia kazi yale ambayo yamezungumzwa walahu annahum fa'alu ma yu'aduna lakana khayran lahum washadda thbita alaya Allah subhanahu wa ta'ala nasema walahu annahum لا يعاذون به لكان خيرا لهم لو وانجل يفني كاذب يديه الذي كان وكيئوا مواعيدا بس ان يكون الخير كووا ولو انم فعلو ما يعاذون به لكان خيرا لهم اذا لاتيناهم ملتهنا اجرا عظيما ولا اديناهم صراطا مستقيما يتزامن هيئه كنا فضل مبال مبال ذاك فاعليا كازي يعني ambao mtu amewaidiwa الله لو لومك لتكفانيا كازي مواعيدا لكن الله قال لو واتي فاعليا كازي الي wanapewa mawaidha kwao بس تمو na jambo la kufanyia kazi wa waidha lengi washeshia wa wa katika kheri na haqq lakini allah ta Asema nasema tungewapa ujira unaokuwa mkubwa lakini tungewaongoza njia iliyonyooka kwa maana min asbab hidayah katika sababu za hidayah ni mtu kuyafanyia kazi yale aliyowaidhiwa kuna wahusia wakina mama kina dada ndugu zetu baba zetu Uyafanya kazi yale ambayo mmewahiwa au mnawaidiwa kila siku na mashaykh. Kwa bahati mbaya kwa kuwa sisi tunaishi na nyinyi imma ni wake imma ni kina mama, imma ni kina dada, imma ni mabinti zetu, imma ni mashangazi, imma ni mahalaat na wengineo tunawajua mno kina mama Vaaf katika dini ni kubwa dhif ya kufanyia kazi ile ambayo inawaidhiwa imekuwa kubwa mno. Kwa hiyo ni wajibu kwenu kama ilivyo kwa wajibu kwetu sisi kuyatendia kazi ile ambayo tunawaidhiwa mara kwa uh, mara. <coughs> Mimi sitaki pia kuenda sana kwa sababu ya wakati na programu zimekuwa ni nyingi uh, jumla la elimu Msome wa kinamama mama kama Sheikh alipotangulia kusema ndio walezi ndio wasimamizi na msimamizi anahitaji maarifa katika kuslimamia kile anachokisimamia na maarifa utayapata kwa kusoma ukaa chini kusoma dini Yakulu صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ambaye Allah anamtakia khali anampa fiqhia dini وما النا خير يا دنيا الله تبارك وتعالى امعيفूंगा كاتيكا فقهه فقه في الدين او التفقه في الدين في الدين فقه الدين فقه او التفقه في الدين من ديو خيري ايفمفوا هاب بمعنى خير زوته فلاحا وسعاده زوته زيفمفوا كاتيكا علم يا الشريعه ويفانيها كذا علم يا نداني علم هيو لي واجب وونو كويصوما التوحيد والعقيده الصحيحه نكوصوما التوحيد معناتك ضدك ياك وتجوا شرك ونضدك ياك وتجوا اعتقاد فاسده كذلك نداني كويصوما علم الدين لازم اتجيفندسيه سنه بْنتومه صلى الله عليه وسلم تجيفندسيه جاب لا الاتباع جاب ولا كفاته صلى الله عليه وسلم na yake tujifunise bidaa tusijuwe njia mbalimbali mbali ambazo zimezushwa au utaratibu mbalimbali zilizushwa mbali, katika dini hayo tutayajua kwa sisi kusoma tukajua qawaid na dawaabit za bidaa kwa hiyo ukinisikia jambo ukiona mambo unajua ni bidaa kwa misingi moja mbili tatu kadhalika e, ni wajibu wa mwanamke kujua nafasi yake kwamba yeye ni nani Tumekuwa na magogoro mengi katika mjitamaa katika majumba yetu kwa sababu wanawake wengi hawajijua nafasi yao au wameijua nafasi yao lakini hawajikubali. Mwanamke anatakiwa kujua kujijua kwamba yeye ni mwanamke na asili ya mwanamke ameumbwa kwa jambo gani? Hmm? Kama ambavyo ameumbwa mwanadamu kwa ibada lakini mwanamke ni tofauti na mwanamume ukichukia na mwanamume mwanamke ameumbiwa mwanamume waamin min hi alkhalaq lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha miongoni maana za Allah tabaaraka wa ta'ala Allah anasema nikikuumbieni nyinyi wanaume wanawake ankhalaq lakum wana namu hapa wanaejulikana manake na nyenyemo soma lugha an khalaka lakum min anfusikum rijaalan wa nisaa'a. Ko wanawake tumeumbwa sisi. Hapo maneno haya hawayataki. Na hata hapa kule pana pazia wengine saizi wa, wa wa ngonga. Unajua kumonga? <coughs> Nae eh? eh? hawayataki wanawake maneno haya, lakini hii ni kauli yake Allah tabaarak wa ta'ala. Kwa hiyo mwanamke ajue kwamba nafasi yake kwa mwanamume yeye kaumbiwa mwanamume na asili ya hawa kuumbiwa adam ndio hiyo ili adam apate utulivu wanawake wameumbiwa wanaume na allah akamjalia mwanamke kuwa libambo au ma yunashu fil himya wa huwa fil khisam ghayr mubin allah anaeleza huyu mwanamke huyu huyu aliye ambaye kwa sababu watu walidai malaika ni inaza wakamsingizia allah kwamba ana watoto wa kike lakini wao wakibashiriwa wapata watoto wa kike, Watu waona haya. Wengine wanawaua. Eh? Do Allah anasema yule aliokulia kama pambo au aliokuzwa katika hali ya pambo na katika khisami hata ikija katika mambo ya mjadala na magombo ghayru mubil. Hawezi kuzungumza kizawazawa mbele za wanaume. asili asiye mwanamke. Sio hawa ambao maumbile yao yashavurugwa leo, wamedabukia kama mjuzi wa chukuchu wamepelekwa maskuli nyoyo macho yote me hayana haya tena washazoea discussion kuna morning talk kuna mambu ya debate mbele za wanaume hawa hawana haya ndio maana wanatusumbua kwa kweli ukisema kasema titi fotati andika bandua lakini asli ya mwanamke fil khizami ghairu mubin ni mambo ya khizami na mazungumzo yeye na mwanamume hawezi kuzungumza kwa uwanzi huyu ndio asli ya mwanamke alipokulia anasema Allah tabaarak wa ta'ala koleo tunashuhudhi katika maumbile kimsama shududini dereka tunashududhi watoto hakiki wa yale maumbile yao hali zibadilika ya wallahi nuzi tumeshuhudia tukio la ajabu kabisa mwanamke uwezepoamini kwa na haya hayafanyiki huko hapa hapa mwanamke anaendesha gari hivi kidogo si vizuri Dareva mwingine naye anashagana kwa hivyo anashagana vizuri muone unakwenda unasimama na njiani yenyewe watoto tunashapa pamoja mwanamke kashuka kwenye gari apiga teke gari kike sio mtoto hakiki ukio wa labda wa wa, wa, wa, wa, wa, wa anagombana na derevu wakiume, kiume nini nini piga gari teke ah, nasema hapa ndo atakufikia ili mara ya pili nashukudia msikiu mtoto hakiki anatoka anazungunza akatoka kwenye gari kijana akashuka atakaambia mwache. tutafutia kesi wakusumbue. kushumbue atakusumbua baba mwache. Hii ndio hali ya watoto wa kikile. Kitafuta akijifanya anongea Kiingereza. Sebabulemana ni kwa dereba anachagalia wazna wali. Kwa anaongea Kiingereza ile uliozungu kwa msikio. Akasema, "Ah, school io." Chavurubwa huyo. Mzungu anaona ule kile Kiingereza ana kama ashaulwa. Hivi ndio watoto wa kikile walipofikia hapo. 90% kizazaa. Nini wametoka katika huyu. Allah anaeleza kwenye aya hii mwanamke asilia yake ni jamaa Pambo. Na ndio mwanaume mwanamke unyoe nywele haram Wakhtalifiana wanaotoa ni mtoto mdogo kumfanyia hakika mtoto wa kike je unyoe nywele uziache khilaf baina ahli alilm Ili Ile asili ya mtoto wa kike hanyoe nywele kwa sabu nywele ni pambo Mwanamke kaulwa ni pambo Mwanamke uso wake sio sana uso alio Wa mwanaume Sauti ya mwanamke sio sana sauti ya mwanamume Mwendo mwanamke sio sana mwendo mwanamume. Ndio maana mtoto wa kiume akienda mwendo fulani hivi, watu wapata mashaka. Vipi? Mtoto wa kiume akaanza kutupa mkono hivi vidole vimebinuka, watu wanachangaa. Hapa pana nini hapo? Si mtihani huo. Uh. Lakini kwa mwanamke hayo ndio maumbile yake. Ka ni pambo. Pambo na nani? Pambo na mwanamume kwa njia ya kisherehe. Tuseme suala ya zina wanawake watakujua nafasi yao. Hii nafasi yao inavurugwa na mitaala mbalimbali ya kielimu. Mwanamke asili yake yeye atakayobaki nyumbani wakuhangaika ni mwanamume. Aya maneno haya yanaeleweka? Haeleweki mpaka kwa wanawake wetu wa Salafiyat. Pia maneno haya hataki nao watakao kufanya kazi ofisini. Uwangu kweli? Nafanye mimi nikae tu sasa ukifa. Siku zote wanawaza, sio siku zote watu wazia sisi tufe alizo takilizao atakufa mume atabakia tatangulia mume ndio akilizao lakini allah anasema yakurna fi buyutikuna wanawake kaeni majumbani kwenu hii ndio asili ya mwanamke kwa mwanamke akiitambua nafasi yake yeye ni nani asiutaona mwanamke huyo maisha yake yamekuwa mazuri na mujutama na jamii ambayo mwanamke ataitambua nafasi yake tutakuwa na jamii bora sana ndio jamii imevurugika tizama watoto wanopotembea hakiki yakurna fi buyutikunna wapi Almrahu awram tumsema mwanamke yuji idha harajat istashrafa ash akitoka shetani Amnyanyukia mwanamke ampoteze pata kupoteza wanaume leo ingekuwa hii jamii wale piga matofali wanaume wanaouzuaku kuku wanaume sokoni wanaume wanawake wamekaa majumbani kazi yetu sisi wanaume tunakwenda kuhangaika tuwaletea wao wamekaa na watoto wanatoka madrasa kazi yao kulea watoto kazi yao kutazama haki za mume mume amekuja anapunzika vizuri kabisa jamii hii ingekuwa jamii bora leo saa hizi pita faradhani kukatazama watoto wa kike kama kuku walivyomwagika jambo ambalo mimi lalishangaza yani uenda katika jamii fulani kama labda wende Iringa Mbea uweze kukuta watoto wakike jioni wazunguka ovyo kama ukija katika jamii hii kwetu nenda jamii ya Mombasa tizama jioni wale watoto wa kutoka wanatoka wana wanakuta kula miruugi wanaenda huku ya zote hazitaki ahadi hizo zinazosomewa wanaona mashaifa mtu na wakati mwanamke lazima atambue nafasi yake kwa mwanamke atakiwa ajue nafasi yake kusema kwa kwani mwanamke akijua nafasi yake basi mambo yatakuwa sure katika dini na katika dunia yetu hata kwetu paka, paka economically mambo ya uchumi biashara nafasi ya kuzungumzia uchumi mayumba kwa so mwanamke ameingia kwenye uchumi hapo ile neno ngumu hili naweza kupikwa radhi kitandaoni lakini kama mtu ataka baiti na mimi tufungue debate. Asili yake ungebakia wanaume ndio wapo makazini, wanawake wanahudumiwa. Uchumi ungeistawi duniani. Na nikipata muda naweza kuleleza. Sisi sina muda sababu na jambo kubwa. Na kilazima ueleze kwa nini ufafanue. Wakati mimi tuko shule hapo unaandika Kwa Kuna zile paint, kuna main paint, kuna some paint tunashuka sio hakuna lakini kadhalika e, katika mambo ya msingi kabisa eh mwanamke atakiwa ajue rafiki jambo ambalo na Sheikh pia amenizungumza mtu anayezakuwa na rafiki Mwana mama kaachika ana mawazo ovyo kabisa boli zamani ndio rafiki yake chagua rafiki wanawake wameharibi wameharibika kwa sababu ya marafiki wabaya akenda akirudia na mawazo mengine afika kinyumba na kitoka na mawazo mengine matabu nao na umezano haya maguu haya hii joto hii ni ah, jamani hii nyumba haina ta tv wewe. shiji lenye we. ah nyie kasi na wao wem nao wenzangu dili kweli Amwaribu haribu aharibika uyo. uyo. ukijakuta na maneno mengi sasa wajua mimi naona tu so kweli kwani kwani kama toaeka sauti ya mawaidha tu haram aje huyo <laughs> huyo aje tutakaunua flat screen huyo <laughs> kumbeka haribu na jirani na rafiki lakini kadhalika wanawake tukokujepusha na, na ikhtilaf baina rijali wa rijali wal jambo ambalo ni jambo limekuwa hatari sio haram tena sa ikhtilaf ikhtilafu kwenye masomo nendeni moyo university muone zinai nipo sagao hadithu wala haraj so ikhtilaf ko na kwenye na dhana lakini kadhalika eh, wanawake eh, wajitahidi kufanya ibada wanawake pia wako sana katika ibada ibada za faradhi ibada za sunna kufunga kusimama usiku wanawake wengi pia eh, wamesembea katika jambo hili jambo jingine mwanamke anakuvaa pazia kisheria huu ni wakati wa fitna Mwanamke anatakiwa azidi kuvaa vazi ambalo atamweka mbali na fitna. al munawi wakati anaeleza masala ya mavazi haya, anasema ya mwanamke akitoka nje ya nyumba vazi lake latakuwa limekukuu. kisema vazi kukuu umeelewa. Sasa leo kama kuna fashion inakuja watoto leo wanatusumbua, leo vile vitambaa quality. Alafu na mishono ishaanza kuja hiyo. Kuna aina fulani ya kushona yu. hiyo. Anakao ukimuona tu mtoto yeye roho kupasuka yaani vile vinovaa lakini roho ya kututa uongo kweli wanyao wanaume semeni si kwa nasua wana aina fulani sasa hizo washonaji wana, si wanafanya hii mjumbe yani umbea, umbea, nimekatwa hapa baibuli kijuba kimechot kimepasuliwa hapa kijuba kime kimekutukutu kime, kime, kuna aina vile mwanamke akivaa mwenyewe avutia. alimamu almunawi anasema mwanamke akitoka njia ya nyumba vazi lake liwe kuu na leo hao ndio washataka namkefu ya juba limepauka au juba kuu kuu kitambaa tukile kigumu gumu kile cha shingia 3000 mata Hawataki za vitambaa vya sasa mita 25 20 sasa hata kabila yake na madrasa pia akajionyeshe kwamba kapendeza hijabu ya kisheria inahitajika sasa hivi fitna zimekuwa nyingi na hijabu ya kisheria ni mnajua masharti yake tuna haja ya kuitaja yote lakini mwanamke atakiwa ajistiri lakini mwisho ni kujipamba na akhlaq zilizokuwa nzuri kwa hakika mwanamke yeye nikio katika kati jamii ni mlezi watoto wanamtazama atakiwa ana tabia nzuri kuhifadhi ulivu mwanamke wengi wana matusi na mpaka hili ikawa ni sababu ya kukithiri katika moto jana penda matusi kuvunja shukurani na ihsani zinazofanywa maneno inaweza kuwa mwanamume sijaona chochote Mefanyia nini kutoka unyowea? Kaniweza kuwa kumkoka usichangatie majuba matano. Kana okay? tutoto kila siku, eh, siku kuu mpaka siku, watakawa majuba kila siku mkula nayo. Mkula kila siku. Lakini aenza akamaliza maneno. Chungeni midomo yenu, midomo itaingiza wanawake motoni sana. Kwaanaagoda kuipa manaqat. Kusengenya ni tabia wanao sana wanawake mpaka sasa kusengenya imekuwa ni kawaida ubuyu wanaita ubuyu na ubuyu soga asikimbwa mtu kwa sababu kusengenya nikujae habari za mtu ambazo kama zatajwa mbele yake mwenyewe hapendi huyu hizo habari zikazitose mwalimu atasemwa mleka pigwa jana na kofi ukisema jambo analo ndio umemmsengenya kama hana mafunanyi umemzulia sasa leo utizama watu wanomsumbua kwenye magrupu wanavosengenya hayo magrupu yao ya whatsapp wasengenya pole pole wasa kutoja habari za mtu mtu amsengenya mumewe mbele za watu eh jana kakiona cha moto paka sasa hivi kuna ujinga wanajazana waambizana kwamba sasa hivi bwana ukatana nini wewe mwacha kuacha tuzokuondoa mke wapi ni hivi wapendo kama nini huwa oh, amjeskia hmm. eh Yani, wewe unuatiana ujinga mimiweza akasema kuna mmoja za hey, mjana amemtia moto andevu kwenye magrupu fanya kuoa kwa nini hawana unatoweza mtu anataka kuoa lakini ana watoto haezi kutimia yani amsememw wewe ndani ya gumu hawana haya haogopi hawa, usengenye mko ni jambo la kawaida mankana yuhunu billahi wal yawm al akhir au liyasmut ana allah na siku ya mwisho azungumze khair au tazama hili ndio ni kheri. kama si kheri nyamaza ndio asli. ukinyamaza upati madhambi lakini leo wanawake na wake watu wote tabia lakini wanawake wamekuwa na tabia mbovu za kusengenya umbea na mima huku na huku, ni vyema kila mmoja akajipamba na tabia nzuri tabia nzuri ni nyingi ndani ya nyumba mwanamke atakayokuwa juu ya mume kujibizana na mumewe hadithi imesomwa hadithi hii ni hadithi nzito wanawake hawa siwa wangapi kwenye jamii eh? mwanamke audhi au auudhiwe na mume halafu ile mwanamke amwambie mume siwezi kulala mpaka uridhie kwa mtu mkono wa mume na mkono wake waridhiane na mume kabla hawajalala Ano wanawake wangapi? 8 Au uziiwe yeye au mume lakini hanali mpaka amwambie mume wangu siwezi pata usingizi hicho halitofumba kama hujaribia. Turithiane kabla ya kulala. Wako nanakeo? Wachache sana. Utatafutwa kwa tochi. Atakudhi yeye Anafata kununia yeye. Na usipojaza wiki wiki Dokoje kalala huku na umelelala huku. Njoo njoo, jevye sasa hata uko na mke mmoja basi na vishi. Kwani hey. tena mmekosa nini? Kosa gani kubwa? Eh, hey. una mke mmoja, hapo ndio utaumizwa. Hawa kisha kujua na mke mmoja pia sio mchezo hapo. Ndio kuna mambo afanye kuzuri ndio huna pokimkimbilia. Niki hata baba sema sana. Tosha atilia tunguvu na ku nasihiana tuombe allah ya letu huyo wa gazi ambao tumeasikia subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an